I ett tidigare program så tog jag upp en ledarartikel i kyrkans tidning där Dag Tuvelius under rubriken Sällsynd tomdöft av Sverigedemokraterna kommenterade Esths syn på Svenska kyrkan. Den 13 augusti publicerades i tidningen ett svarsinlägg av som det står prästen och Sverigedemokraten Axel W. Karlsson, svarar Dag Tuvelius. Och rubriken är satt till invandrarvänner saknar stöd hos svenska folket. Jag kan ju börja med att säga att jag reagerar på rubriken. Och konstaterade att det här är en förvanskning för Axel W. Han skriver så här. Kyrkornas extrema migrationspolitik har inte stöd hos folket. Det står i det här svaret som han då skriver. Jag ska ta och läsa det nu då. Sverigedemokraterna ska ställas i kylan uppmanade chefredaktör Dag Tuvelius- kyrkans tidnings för något år sedan. Som om det fanns för lite mobbning i kyrkan. Nu kritiserar han istället vår tondövhet- med hetta. Det är ett framsteg om än litet. Tuvelius säger sig inte förstå- vad min patriotism går ut på. Svaret är enkelt. Omsorg om det allmänna bästa- motsatsen till egocentriska särintressen- som söker den egna gruppens bästa. En folkkyrka bör samla alla i en fosterlandskärlek som inte söker sitt utan helhetens och nästans bästa utan fientlighet mot någon. Särintressen som aggressivt kräver rättvisa på det då, kompensation, kvoteringar, segregering och privilegier för egen del splittrar och balkaniserar folkhem och kyrka skapar konflikter samt sprider en destruktiv samhällsanda. När Sverige på medeltiden enades till ett rike i ett nytt rättssamhälle med en kung skedde detta samtidigt som landet kristnades. Kristendomen tycks ha fungerat som en katalysator. Det blev en ovanligt lyckad syntes mellan något gott som kom utifrån och inkulturerades i ett gammalt hedniskt samhälle. I den meningen finns det en svensk kristen värdegrund. Kristendomen är en väsentlig del av svenskheten. Om kyrkorna på nytt vågar stå för tanken på Sverige som ett kristet land kan det fungera som en mäktig integrerande kraft, annars inte. En indisk vän sa förundrad Jag förstår inte er svenskar. Ni sätter det främmande för ert eget. Älskar ni inte ert eget folk? En syriansk vän sa Om det inte finns något svenskt vad ska man då förhålla sig till? Då finns ju inget att integreras in i. Jag har aldrig förnekat att särintressena visst har en plats i kyrka och samhälle. Problemet uppstår när kyrkan låter sig utnyttjas av lobbyister som får ockupera och dominera och tränga undan kyrkans eget unika budskap. Det stora misstaget är att man trott att man gör kyrkan relevant genom något annat än hennes kärnbudskap Mycket riktigt håller människor på att förlora förtroendet för Svenska kyrkan Som försvinner med cirka en per år Ett borttynande som även kännetecknar de europeiska kyrkor Som Tyvelius ser så förhoppningsfullt på De problem jag och många med mig inom och utom SD Ser tycks vara på väg att försvinna av sig själva med tiden Undersökningar visar att kyrkornas extrema migrationspolitik inte har stöd hos folket. Det hjälper inte med lösryckta bibelställen. Är det bara änglar vi fått som gäster i de brinnande förorterna, ska de 1500 krigsförbrytare som enligt amnesty fått fristad i Sverige också ses som fördolda Jesusar förklädda till främlingar. Kyrkorna agerar självdestruktivt och samhällsfarligt- genom att okritiskt stödja massinsläpp av papperslösa- vars bakgrund man inte känner. Monokulturkrockarna i Sverige har mördande följder. Fem till tio unga kvinnor faller från balkonger varje år. Det är dags att vakna från gårdagens politiskt korrekta drömmer Statsvetaren Andreas Heine i Göteborg- –visar i avhandlingen hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige 2009– –att mångkultur är ett passerat stadium. Nu gäller istället villkorad tolerans. De nya strömningarna i Europa som stöder västerländska och patriotiska värderingar– –har kommit för att stanna. Om det får utvecklas och helgas har de mycket gott att ge. Skriver alltså Axel W. Karlsson– Präst i Svenska kyrkan I kyrkans tidning den 13 augusti år Ja, nu är det bara Fyra veckor kvar till kyrkovalet Och eh, nästa vecka Så börjar vi att dela ut Partiets informationstidning här i Stockholms län Och vi kommer Att gå in på innehållet I kommande program Jag hoppas att alla våra Medlemmar och sympatisörer som är medlemmar I Svenska kyrkan Verkligen går och röstar i kyrkovalet och dessutom så kan ju alla medlemmar inte påverka vänner och bekanta att göra så. Så här står det på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Den 20 september är det kyrkoval. Sverigedemokraterna ställer upp i valet till kyrkomötet, i de flesta stiftsvalen samt i en rad olika församlingsval. Bidra till partiets framgångar genom att gå och rösta på SD.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 kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund. Och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar, troende som väl som icke-troende. För detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang. Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att återskapa fädernas kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att återbetona betona världen som tradition,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 Och med denna uppmaning så lämnar vi kyrkovalet för idag. Men innan vi fortsätter så får det bli en pausmelodi. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Det ni just hörde var sången When You and I were young, Maggie. Med Anne Breen från cdn Irish Songs. Nu tänkte jag fortsätta med ett öppet brev till immigrationsminister Tobias Bildström. Näringsminister Maud Olofsson. Arbetslöshetsminister Litorin. Och gruppledaren för Miljöpartiet Michaela Waltersson. Jag har fått en kopia från en av våra trogna lyssnare. Brevet det är skrivet av Ingersi Mattsson och daterat den i juli i år. Och det behandlar arbetskraftsinvandring. Bland annat så gör man jämförelser med andra länder i Europa. Ingersi skriver så här. Är det städare Sverige behöver? I samband med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 öppnades också möjlighet för för detta asylsökande att ansöka om arbetstillstånd från Sverige. Precis som befarat att utnyttjas den nya lagen om arbetskraftsinvandring av icke-asylberättigade för att stanna i Sverige. Trots Immigrationsministerns uttalande i tidningen Riksdag och departement nummer 36 2006 om att vi får inte bygga upp en struktur där asylsökande byter till att bli arbetskraftsinvandrare. Är de nya reglerna helt klart ett sätt att utvidga Sveriges redan alltför generösa asylmottagande? Som om det inte räckte med de 90 000 permanent uppehållstillstånd som beviljades 2008 ska nu tillåtas utnyttja kryphålen i reglerna för arbetskraftinvandring. När EU 2008 införde ett blått kort för högutbildad och kvalificerad arbetskraft från utomuropeiska länder så är EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en presskonferens i Strasbourg. Med det blå kortet sände vi signalen att välutbildad arbetskraft är välkommen i EU, men det handlar inte om att öppna för 20 miljoner eller ge någon en blankocheck för invandring. I en artikel i DN av Joanna Vågström kunde vi nyligen läsa om att en asylsökande städare fått arbetstillstånd i Sverige. Hur stämmer detta med er intentioner och Baråsas uttalande? Vid tiden för artikeln hade 120 asylärenden som fått avslag på sin asylansökan. Istället beviljats arbetstillstånd. Sedan dess tror det det ha blivit mångdubbelt fler. Garnick slipper utvisning. I sin snyftartikel Garnik fick arbetsstillstånd och slipper utvisning skrev vågström om den asylsökande Armenien Garnik sargsjan som genom de nya generösa reglerna tillskansat sig möjlighet att stanna i Sverige trots i laga ordning fattade avvisningsbeslut. Sargsjan hade vistats illegalt i Sverige i nio år och utvisats efter avslag på sina asylansökningar. Under tiden som illegal invandrare hade han arbetat som städare på en fabrik i Timrå. I andra länder straffas arbetsgivare som anställer illegala invandrare med höga böter. Arbetsstillståndet gäller i två år och kan förlängas flera gånger. Därefter utfärdas ett permanent uppehållstillstånd. Sedan nya reglerna trädde i kraft har 537 asylsökande ansökt om arbetstillstånd. Av de ansökningar som behandlas har 102 beviljats. Annika Magnusson, chef för Immigrationsverkets arbetstillståndsenhet, är besviken över utfallet. Vi trodde nog att fler skulle söka med tanke på antalet asylsökande i Sverige. Att inte fler av de 38 000 som sökte asyl 2008 som sökt arbetstillstånd bevisar det vi länge vetat. De som söker till Sverige gör det inte för att arbeta. Sverige är inte för inte känt som världens största socialbyrå. Jag vill ha svar på frågan om det verkligen är städare Sverige behöver. Jag vill också veta hur det kan komma sig att det i det trasprotariat för vilket Sverige öppnar sina gränser inte finns tillräckligt många potentiella städare utan att de ska komma hit som arbetskraftinvandrare. Jag vill också veta vilka garantier ni kan ge skattebetalarna för att Garnik, Saxjan och hans familj lämnar Sverige om hans anställning som städare skulle upphöra. Saxjan har ju redan, trots utvisningsbeslut, lyckats hålla sig kvar illegalt i Sverige i nio år. Så han och hans familj tog det inte bli att bli av med. Avslutningsvis har ju denna asylsökande tillskansat sig en permanent anställning som en arbetslös legal invandrare med asylskäl och permanent uppehållstillstånd kunnat få. Tycker ni det är rättvist? Sen fortsätter ingesiv med att titta lite på andra länder och rubriken då. I andra länder skärper sin invandringspolitik. Samtidigt som invandringen minskade med 15% i EU under 2007 ökade den med 85% i Sverige. I Italien kommer illegala och papperslösa invandrare från och med maj i år att dömas till böter- på mellan 45 000 och 90 000 kronor. Den som hyr ut en bostad till dem riskerar upp till tre års fängelse. Redan tidigare var det brottsligt att vara papperslös i Italien med fängelse från sex månader upp till fyra år som följd. Migranter som döms till minst två års fängelse för att ha vissats illegalt i landet eller begått andra brott ska omedelbart kunna utvisas från Italien. I Sverige belönas den som illegalt håller sig kvar i Sverige i nio år med arbetstillstånd och på sikt permanent uppehållstillstånd. Redan 2006 höll Schweiz en folkomröstning där de som vill begränsa invandringen vann en stor seger. Hela 67,8 procent uttryckte sitt stöd för en politik som skyddade den egna nationen mot massinvandring. I folkomröstningen fick medborgarna även rösta om arbetskraftig invandring. Som ett resultat tar Schweiz enbart emot arbetskraft från EU efter med de uteuropeiska invandrarna endast accepteras om de har specialkompetens. I Sverige får städar arbetsvisum. I samband med EUs östutvidgning 2004 förespådde den brittiska regeringen att det skulle komma 13 000-15 000, 000 östeuropeer när Storbritannien öppnade sina gränser för arbetskraftinvandringen. Regeringen hade räknat lite fel. Det kommer över en, en halv miljon mellan 2004 och 2006. Och redan 2006 visade en opinionsundersökning att 77 av britterna önskade en strikt gräns för den årliga invandringen. Alla stora partier i Danmark är överens om en restriktiv invandringspolitik. 2007 fick 800 asylsökande iraker avslag på sina asylansökningar men påstås inte kunna återvända till Irak på grund av kriget. Ny allianse ville att dessa skulle få bo ute i samhället och få tillstånd att arbeta. Men Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen varnade för att en då skulle drabba Danmark. Asylsökande kommer att strömma till Danmark om de får bo och arbeta utanför asylcentrumen. Inte ens Sverige går så långt trots att de har ett jätteproblem med 13 000 asylsökande som fått avslag men är kvar i landet. Nu löser den svenska regeringen jätteproblemet med att bevilja arbetstillstånd. I Finland vill Samlingspartiet skärpa bestämmelserna för ogrundade asylansökningar som ökat kraftigt jämfört med 2008. 2008 sökte 4035 personer asyl i Finland vilket var 2500 fler än 2007. Som en liten jämförelse, förra året sökte 38 000 personer asyl i Sverige. Samlingspartiets rapport Realism i asylpolitiken avslöjar bland annat att var tredje asylsökande som sagt sig vara mindreårig visar sig vara vuxen. Att många som säger sig vara mindreåriga söker asyl för att sedan kunna få hela familjen, släkten till Finland, måste stoppas in i Samlingspartiet. Under kommande år väntas tusentals familjer återföreningsärenden kunna uppstå enbart från Somalia. Bland dem beräknas uppemot 70-80% vara analfabeter. Att integrera dem skulle ställa orimliga krav på det finska samhället. I rapporten anges också samhällskostnad för asylmottagningen. 2008 var den 35,6 miljoner euro. Kostnaden för varje enskild asylsökande är År från 5 000 till 66 300 euro. Gånger 10 då så får man det i svenska kronor. I Sverige går motsvarande kostnad av någon anledning inte att vara sig räkna ut eller redovisa. Nyligen varnade Ilka Salmi, chef för Finlands underrättelsetjänst, Supo, att, och den finska invandrarmyndighetens vd, Jorma Vvorio, för de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den ökade invandringen till Finland. Bland de risker invandringen för med sig nämnde Salmi och Viorum– –bland annat ökad kriminalitet, gängbildningar och andra störningar i samhället– –samt en ökad risk för terrorism. Även analfabetism, okunskap om det finska samhället och stora familjer– –utgör ett hot mot det finska samhället– Grekland har sedan länge insett det ohållbara i den okontrollerade utomeuropeiska massinvandringen från bland annat Afrika. Som resultat har Grekland den lägsta andelen godkända asylansökningar i Europa. Under 1% av fallen beviljas asyl. Genom sin restriktiva invandringspolitik skyddar Grekland övriga Europa från en ännu större invandring. 2008 grevs 146 337 illegala invandrare. Men många fler tros dessvärre klara sig undan. Resultatet är sociala spänningar och ökad kriminalitet. Den franska nationalförsamlingen har röstat igenom en migrationslag som förespråkar selektiv invandring. Huvuddraget i lagen är skärpta urvalsmetoder när det gäller uppehållstillstånd. Även reglerna för familjeåterförening har skärpts. Det ses också krav på kunskaper i franska och god kännedom om det franska samhället för att den som vill stanna varaktigt. Sarkozy har vidare tagit bort den sex år gamla lag som gav de som illegalt vistas i minst tio år i Frankrike rätt till uppehållstillstånd. Den nya lagen har däremot gjort det lättare för begåvade studenter och välutbildade från länder utanför Europa att flytta till Frankrike. Städare tog endast vara välkomna i Sverige. Enligt president Sarkozy har Europa inte resurser att vara ett eldorado för alla. I ett dokument som Financial Times publicerade 2008 pläderade Sarkozy för att EU måste ha effektivare medel för att skicka tillbaka invandrare som sakar asylskäl och att asyl måste sökas på förhand i hemlandet. Övrig invandring bör begränsas till personer med kunskaper eller yrken som det råder brist på i värdlandet. I Sverige får som sagt städer arbetstillstånd, asyl och permanent uppehållstillstånd men städer är förmodligen ett bristyrke i Sverige. Även USA och Australien skyddar sina gränser mot illegala invandrare. USAs naturalgarde har satt in vid gränsen till Mexiko. De som tar sig in i Australien utan visum eller giltigt pass får inte längre tillgång till Australiens asylsystem. Avslutningsvis föreslår jag att ni begrundar den franska 1500-talsfilosofen Michel de Montaigne's kloka ord. Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra. Ta ett steg tillbaka. Tyder just vid en avgrund Sverige befinner sig på grund av den förda invandringspolitiken. Skriver alltså Ingesiv Mattsson till immigrationsminister Tobias Billström, näringsminister Maud Olofsson, arbetslöshetsminister Litorin och gruppledare från Mjöpartiet Mikaela Waldersson. Ja, efter det här upplysande inlägget i invandringsdebatten så får det bli en ny pausmelodi. Ja, det här är Radio SD. Ni hörde just låten No More Teardrops med den svenska rockabillegruppen The Refreshments från Gävle. Ja, nu utrikes nämligen till vårt grannland Finland och till den svenskspråkiga Helsingfors-tidningen Huvudstadsbladet. Där har man haft en artikelserie om vad man kallar populistiska partier. och I del 2 den 25 maj år presenterades Sverigedemokraterna. På tidningens första sida fanns ett litet stycke med bland annat dessa ord. Sverigedemokraterna har städat språkbruket men kärnan är fortfarande en hård invandrarpolitik. Sedan hänvisas till artikeln inne i tidningen. Och Den består av drygt en helsidat text och en stor bild på Jimmy Åkesson. Eh, texten omfattar dels en halvspalt faktaruta som mycket kortfattat behandlar partiets historia, politik och framgångar i senaste valet och opinionsmätningarna. Sen finns en bred helspalt analys med rubriken ett proffsigare parti och blåsippan. Och innehållet baserar sig på de båda, kanske fortfarande, aktuella böckerna om Sverigedemokraterna. Dels slaget om svenskheten av Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg. och Dels Sverigedemokraterna in på bara skinnet av Pontus Mattsson. Vi har ju redan behandlat de här böckerna i Radio SD så jag behöver inte ytterligare kommentera det. Jag tycker att det är mycket intressant att vi får så pass stort utrymme i Huvudstadsbladet. Och jag tänkte ta och läsa några avsnitt ur artikeln. Som i princip en intervju med Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson. Rubrik och ingress lyder så här. Partiet kan bli tungan på våg. Stödet för Sverigedemokraterna växer. Det senaste undersökningen ger partiet drygt 4% understöd och en plats i Sveriges fiksta. SD vill stoppa den generösa invandringspolitiken och assimilera de invandrare som redan bor i Sverige. Och så till texten och jag tar som sagt, delar av den. SD anser att invandringen, framförallt den från Mellanöstern och Afrika, är det största hotet mot Sverige. Vad är en öppen svenskhet? Svenskheten sitter i hur du beter dig och hur du identifierar dig, säger Jimmy Åkesson. Om du kommer för många invandrare från kulturellt avlägsna länder på för kort tid får de oerhört svårt att assimileras- de hamnar i en klav i storstedernas förorter. Det ställer till med problem. Deras barn växer upp med hemlandets kultur. Konventionsflyktningar och kotflyktningar kan vi godkänna. Men då ska de få tillfällig uppehållstillstånd. Sen kommer vi alltid att ha en viss invandring. SD har framförallt gjort anhöriginvandringen till sin måltavla. står det vidare. SD motsätter sig arbetskraftsinvandring och, och vill ta bort den fria rörligheten inom EU. Ni får fråga, vill ni ta bort den fria nordiska arbetsmarknaden också? Nej, den vill vi i princip ha fri. Det finns så nära band historiskt och kulturellt så det blir inget problem för någon från Norge, Danmark eller Finland att assimilera sig i det svenska samhället. När man läser Sverigedemokraternas politiska program. ...träder det fram ett parti som kopplar ihop den oreglerade invandringen... ...med en rädsla för framtiden och en längtan tillbaka till folkhemmet. Jag är själv för ung, har inte upplevt folkhemmet, men jag har läst mycket om det. Jag upplever det som mycket bättre än det som vi har idag och det som vi har att vänta i framtiden. Det som vi framför allt är rädda för är att det finns en aningslöshet. Och 1960-talet hade vi ett tusental muslimer i Sverige... Tio år senare var de 30-40 000 och idag är det uppemot en halv miljon. Jimmy Åkesson talar om en framtid och stora europeiska städer får muslimsk majoritet. Pensionärsparti har vi en rubrik här. Om man bortser från invandrarpolitiken, hur skiljer sig äster från partierna i Sveriges riksdag? EU-frågan, vi är ensamma om att försvara Sveriges suveränitet och självständighet. Sen driver vi äldrefrågor hårt ute i kommunerna. Varför är det så starkt i Skåne och Blekinge? Närheten till Danmark är säkert en förklaring. Man ser på dansk tv i Skåne. Jag upplever att invärningsdebatten är betydligt mer fri där än i Sverige. Sen säger Jimmie också. Det finns en tradition att rösta på andra partier än rikspartierna i Skåne. Under rubriken värdekonservatist står bland annat så här. Sverigedemokraternas förebild är ett dansk folkeparti. SD är ett värdekonservativt parti. Sverigedemokraterna vann i förra riksdagsvalet många röster i förorter där socialdemokraterna normalt sett är starka. Varför? Jag har svårt att tänka mig att särskilt många av våra väljare skulle rösta på Mona Sahlin. Jag tror inte att de ser det som ett alternativ. När de säger att de egentligen är socialdemokrater... Så tänker de snarare på Per Alvin Hansson och Tage Elander. Jag tror att de upplever den socialmarknaden som något helt annat än den vi har idag. De känner sig svikna. Ja, det var alltså några avsnitt ur artikeln om Sverigedemokraterna som återfanns i den finländska tidningen Huvudstadsbladet i maj i år. Jag tänkte anknyta lite till SD som pensionärsparti. Vi har ju genom året genom med särskilda flygblad pekat på många pensionärers dåliga villkor i Sverige. Ett flygblad hade rubriken, ska det vara ett straff att bli gammal? Och så här står det i vår informationstidning. Rubriken, en trygg och meningsfull ålderdom. De svenska seniorerna är en grupp vars villkor ständigt har försämrats. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas idag att leva på en månadsinkomst. Som är lägre än socialbidragsnormen. Allt fler drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva. Och inom såväl arbetslivet som kulturen och det offentliga samtalet är de äldre i det närmaste osyngjorda. Sen står det vad Sverigedemokraterna vill. Första punkten, kraftigt höja pensionerna för de seniorer som hade sämt ställt. Ingen svensk pensionär ska ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare. En annan punkt, skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Ytterligare en punkt, motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa en pensionärsminister och kommunala seniorombudsmän. Som bevakar de äldres rättigheter och intressen. Ytterligare satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre. Och slutligen synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och kunskap. Både i och utanför arbetslivet. Sen har vi en bild på Gunn Kullberg, pensionerad telefonist från Stockholm. Tycker jag Sverige borde ha en pensionärsminister. Jag tycker att förslaget om en särskild pensionärsminister är mycket bra. Vi äldre behöver någon som bevakar våra intressen och som har möjlighet att reagera när vi behandlas ovärdigt. Ja, och så i ett aktuellt flygblad som kommer att delas ut i Stockholmslen efter kyrkovalet så står bland annat följande. Varje svensk pensionär ska ha en inkomst som åtminstone överstiger det äldreförsörjningsstöd som nyanlända invandrare får. Ja, denna självklarhet är uppenbarligen inte självklar för dagens politiska makthavare. Och tyvärr verkar det också som om detta inte trängt in i medvetandet hos svenska pensionärer. För då är jag säker på att stödet för vårt parti skulle vara avsevärt större än det är idag. I flygplastexten så har man även under rubriken En värdig ålderdom. Den här texten Höj pensionerna för de som har sämst ställt inför en pensionärsminister. Jag tar en insändare som jag läste någon mitt i tidning. Den är skriven av Signaturen Susan och har rubriken Sätt åldringarna i fängelse. Där görs en jämförelse mellan hur illa ställt det är inom åldringsvården i Sverige och man jämför med fängelsevården. Och man kan ju tycka att förhållandena borde vara de omvända. Ja, i det här sammanhanget då så har jag ofta pekat på att samhällets resurser inte räcker till både för bra villkor för pensionärerna och en omfattande invandring som inte bärs ekonomiskt. Väljarna har ett val och måste välja. Och jag föreslår att man gör det genom att rösta på Sverigedemokraterna i alla val. Ja, jag har också sett en notis i DN, det var i juli och notisen hade rubriken. Sverige får beröm för bistånd I texten stod bland annat Sverige fortsätter att vara ett av världens generösaste länder när det gäller bistånd med 0,98% av BNP Det konstaterar OECD som anser att siffrorna är extra anmärkningsvärd med tanke på lågkonjunkturen ja, Ytterligare kommentarer det är väl egentligen överflödiga så att, eh, jag tycker att istället så tar vi en musikpaus och det här är Radio SD, demokraternas röst i Stockholmsradio på 88 MHz. Det ni nyss hörde var Tor med gråt inga tårar. Vill ni kontakta Radio SD så kan ni göra det dels på e-post info-radiosd.se Alltså info-radiosd.se Eller också kan ni skriva brev till vår adress som gäller tills vidare, radio SD. Box 20085 104 60 Stockholm. Alltså Radio SD. Box 20085 104 60 Stockholm. I förra veckans program så fick vi ett välkommet inslag. Det var ett avsnitt från ett samtal som Carl Inuson för några veckor sedan hade med Radio SDs mångaåriga medarbetare och ansvarig utgivare Gunn Kullberg semestertid semestertider kanske en del av våra lyssnare missar det här inslaget och därför har jag valt att sända det i repris även denna vecka. Och Med det här vill jag tacka för idag och önska på återhörande. Tack och hej! Godmiddag! Välkomna till Sverigedemokraternas sändning från 88 MHz Stockholms City Sändare. Där vi hörs varje lördag mellan 14 och 15 för er som så önskar. Idag är det lördagen den 30.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 Och då tyckte jag att det var så trovärdigt var det var så sakligt och, och sant och riktigt. Så att jag blev ju mer och mer intresserad och tänkte att det här är nog min melodi. Och då frågade en av killarna, vad var då, om jag ville ställa upp och komma och prata lite grann för närradion. Och då träffades vi, det var två stycken från styrelsen och så var det jag som träffades på Varvsgatan.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 Och när jag började ha mina egna närradioprogram, då var det ju väldigt, väldigt mycket jobb. Mycket mer jobb än jag hade trott från början. Att det gamla en gammal skrivmaskin vid det laget. Och då vet jag att när jag hade någon halvtemmesprogram så blev det 16 A4-sidor maskinskrift. Så läste man igenom och pluggade in det liksom. För att eh, jag ville aldrig det skulle höra höras att man hade manus, utan det skulle höras att man satt och pratade ganska spontant. Det här har jag ju ingen manus till. Nu är det verkligen spontant. Bra. Men jag började ägna mer och mer tid åt SD. För att eh, den karriär inom citationstecken som jag hade haft då, i 30 år. Som markservice till min, en man i karriären. Och ta hand om mina barn och, och dagbarn och sånt där. Det, det var slut. Det lite tomt. Så att det blev väldigt mycket tid över för SD. När jag väl kastade mig in i politiken.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 Men ja, så fick man, blev man utsatt för hotelser och sånt där. kunde ringa mitt i natten och säga, jag vet inte hur det är ett år och går. Och, det ska hålla tyst. och då försökte jag, men nu när du i alla fall har väckt men kan vi inte diskutera saken? Men då var det bara telefonlur Och det var ungefär som på, när jag var med på flygbladsutdelning på Normans en gång. Då stod de här. Jag maskerade det vi AFA och så där, där, våra vänsteraktivister och sådana. Så kasta flasker och sten på oss. Så kom det en av dem, gående över torget alldeles sen. Han blev ju inte anfallad av oss på något vis. Men jag hejde honom som en hörr. När du i alla fall är här, kan vi inte prata om saken mm. Inte intressant. <laughs> så det var inte intressant att diskutera. Men de, de överföljde mig med något tillfälle och tog ifrån mig mina flygblad och sånt där. Det är ju lite upptäckt. Och vid ett tillfälle så...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 Men jag åkte dit ensam och hade en massa broschyrer med mig. Och polisen kom då och frågade, men varför har ni så mycket poliser här? Vad är det frågan om? De? Ja, Sverigedemokraterna så komma nära. De kommer inte säga, ja det är ju avlyst, jag är ensam Sverigedemokraterna. Så de hade svårt att tro mig. Men så fick ju de här antidemokraterna som man kallar dem, fick syn på mig och mina flygblad och, och gick till angrepp. Så då var jag faktiskt tvungen att ropa på polisen så de <laughs>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 Och jag tog för givet att polisen skulle skydda för de stod lite högre upp i trappan och så stod det ju fullt med sådana där avfall och sånt. Så jag bara gick upp för trappan och jag skulle bara in på ett möte som var utlyste ordentligt, snyggt och fint. Jag tror det var Janemil som skulle prata där Och då stoppar jag mig och knuffar mig ut för trappan.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 att det var en alltså där